Doina Mai Luminii Maica Luminii, te iubim fiindcă iubirea ați. în noi, ca o doină, ai scris și într carte Slova Sfântă, nășteai din izvorul aprins. Maica Luminii, te iubim fiindcă din bulgări de soare ne-ai zidit între vii. Și la dreapta ne-ai pus ca să stăm printre fii. Mai calumini te iubim, fiindcă fi e cheamarea ne-a rostit într-un gând, în lumină îmbrăcat și în slavă șezând. Mai calumini te iubim, fiindcă în tine îmbrăcați și zidiți în păcat, libertatea de foc, jarul minții ne dat. Mai calumini te iubim fiindcă duios ne învățai să pescuim stele vii, ca Luceferi să fim când la noi ai să vii. Mai calumini te iubim fiindcă minunile tale cu noi ți le-ai scris când pe de foc ai iubirii ne Mai calumini te iubim fiindcă păduri ne pentru somnul din tei și lumina iubirii ai umplut ochii tăi. Maica lumini te iubim fiindcă tu cu luna se cerai amintiri, când icuanat de foc ne-a salvat de loviri. Maica lumini te iubim fiindcă în roa lumini sufletul nostru îl spălai și cu taina iubirii ne împărtășai. Maica Luminii, te iubim, fiindcă din fagurii inimii noastre, rod de slavă ai luat și smirna iubirii, noi prin doină ți am închinat. Lacrima pentru Mărgăritarul dorului Maica Luminii, cea care Mărgăritarul de mare preț al dorului, să-l dezgropăm neînvăţat, luminează-ne icoana ta din biserica inimii, Căci genunchii gândului, în fața ei, i-am aplicat când ne-am închinat.